Jendeak Beldurradio ez ezagunari, torturatua izan daitekelako ikerratzen da. Iludikatu, zeure burua, kaputxoz estalia, gozetua, nekatua eta izutua, erabat izolatua eta zer gerta dakizuken ez dakizula. Atxilotuak edo zer posible dela sinisten duenean, tortura, ilketa, espetxe mogabea, edota pertsona maiten jazarpena, galdekatzalia orduan, Az daiteke bere lanean. Testu hau, Michel Kubik Israel darrak idatzi zuen oitabat urtez izan zen Israelgo zinbet segurtasunaren zerbitzura galdekatzaile. Gaur nintzuleak, mintzaliku zaio berri batera heldu zarete, zazoin berri batean gaude mintzaliku untan torturaz behar dugu mintzatu gaurko saioan, Batzuk erran dezakete tortura dezagertua dela euskal herritik, duela mar urte eta dezagertua baita, baina ara, aurtengo donostiako nazioarteko jaldiak, torturaren gaia berriro lehen lerora ekarri digu, bi euskal filma erakutsi baitira eta bien zuzendari arduradunak, gurekin ditugu hemen endaiako estudioetan, alde batetik, karpeta urdinak filmako zuzendari den Ander Iriarte, txaldeon? Txaldeon, kanal dute eta Eko itzia, beraz, e, zagutzen zaitugu, eta bestalde, e, bi filmako arduraduna den Imanol Arzuaga Kima, iratxe zortzaoli, iratxe zortzaol preso irundarrari buruz egindako tortura kasuez egindako dokumentala. Biak ere, ondoko hilabetetan, e, Ipar Euskal izaren dira, eta beren lanak ikusgai izango ditugulako esperantza baiz dugu, beraz, ea hola den. Filmez gain liburuak ere idatzi dira, eta horietako baten egilea dugu gurekin Julen hartzuaga, EH Bilduko lege gazte izen eta oso latza izan da tortura Euskal Herrian liburuaren egilea. Atzaldioan Julen. Eta unibertsitateko ikerlari bat ere gomitatu dugu, Euskal Herriko unibertsitatean ari da torturoren gaia ikertzen, genero eta emazten ikuspegitik batez ere olatz duena behitia, Eta azkenik, elekutazun bat, nahi izan dugu ekarri gure zola zaldiontara, nekane txaparte girena, preso hiak tortura gogorrak jazan zituen, eta zuitzan gorde beharra izan zuen, egun ere zuitzan bizitena atxaldion guzieri. Gutienez, amar mila kasu izan daitezkela ere dio Pako Etxebarria Forenziak, -2030, -2030. Gutienez, mila behatzerun da iruroi eta irutik, bimineetan malo kasu, tortura kasu, Horitatik bost milaeta inguru identifikatuak izan dira azki azki molde e, zorrotzean Lengenio genio bezalaetak hamar urte duela borroka armatu utzi Zergaitik Zergeitik aipatu beharku genuke hander tortura bi hogeitat bi honetan. Tortura eh, ez da joan, tortura estaduek, erabilten jarraitzen duten mekanismo da, eta beti erabalik, erabiliko dutena eh gizartean len parte batek beraientzako estrukturalak diren muga hoiek pasatzen dituenean norberak e, sinistu behar du ez be bizidela gizarte batean zeinetan segurua den zeinetan bere balore demokratikoak eta bere bizitza aurrera egin dezaken eta e, estaduak horrekin jolasten du zeren oso zaila da norberak ere sinistea tortura dagoen leku batean dagoela gure kasuan oso evidentea zen, eta e, askok ikusten genuen, hala ere esan dezaket bere dimensioaren jabeez garela hemen gertatu denaren jabez gara nik etxea nuen kalean nuen denutsatzen nuen, eta hala ere nintzen dimensio e, zientifikotasun eta batez ere e, zeinstituzionaliizatua dagoen hemen behar denean tortura. Hordun hitz egin behar da, hemen egila da, garaia aldatu direla eta zenbakiak aldatu direla, baina honorez esan nahi, estaduak ez duenek erabiliko. Hor gauza txiki bat, eh, argitu nahi dut, lehena aipatu dituzu datuak, eh, datu ofizialak dira lau mila irure daudenak eh, zen, zenbatuak. Hor eh, eta horrekin, bai, saiatzen ez bazantez zorrotza izaten, eh, normalean, ba, E, zenbakiak dantza egiten dutelako eta e, demostratuta daukaguna hori da lau mila irureundapiko. Eta ez da egia da, hemen ibez Euskal Herrian, orain ez dela lehen bezala torturatzen baino Espainian dagoeneko detektatua daude, foko pila bat, hoien artean zeuta eta meliak dauzkaten zitzentruetan, anpairatzen ari direna migrante kasteak, hau da nolabait beraien estat, estainaren estatua mehatxuan jartzen duen egoera berri hone eh, migrantenak, tortura azaleratzen da. Beraz, hitz egin behar da behin eta berriz, estaduak duen mekanismo badalako. Eta horretarako prebentzio, benetako prebentzio legia jarri behar direlako. Hmm. Julen hartzuaga, benetako prebentzio neurri jarri behar direlazioen zioen handerrek. Zein da benetako torturaren eh, azken sedea eh, torturatzen duenak, zer bilatzen du estrategia politiko gixara, Julen? Bueno... Eh... Torturaren definizioa bera hiru elemento ditu, ez? E, estatuko agente batek praktikatu behar du, e, tratu txar, tratu krudel, tratu e, bide gabe bat aplikatuta eta galdetzen dira zuna, zertarako. Ba, normalean iru elementu egoten dira edo hiru helburu elburu. Ez? Bata izan gozan, sigor e, bat e, aplikatzea atxilotzen zaitut eta hemen bertan sigortzen zaitut, Torturaren bidez. ez eh? Halako mendeku inmediato bat bezala. Bigarren elementu bat izango zen beldurra zabaltzea eh, ez, eh? pertsona horren eh, komunitatean, pertsona horren militantzia kidetasun hortan, Ba, beldurra eragitea, eh mezu bat eh bidaltzea bere bitartez eta beldur horren bitartez kontrol sozial bat egitea, ez? Eta hirugarren elementua eta hau askotan ere hemen eh bai ikusi dugu izango zen e, informazioa taratzea, ez? E, informazio bat eh norberaren kontrako eh ba, akusazioa autoinkulpazio bat edo hirugarren pertsona baten kontrako e, informazio bat e, jasotzea. Hau e, ikusi izan dugu eta nik uste dute e, hain zuzen ere e, dozen kasu, e, tortura kasuan halako e, elementu bat, batzuetan hirurak irurak, esan daiteke, e, baina e, nola baitea antzen daiteke. Tortura eh, errealde guziek eh, praktikatzen duten praktika bat da, ala ere galdera aurretik imak zerrein ezenuen eh, geitu julerek erran dira? E, bueno, geitu gehien bat, eh, lehenengo galdera handerrein eh, diozun galderari geitu nahi nuke e, bueno, etaren jarduera or orain dela amar urte bukatu zen e, suposatzen bueno, ja ez da komisarietan torturatzen baina oiek horrek eraginduena jarraitzen du. Egun da preso daude, gehienak torturapean e, lortutako akusazioekin, e, eta eragina hor dago, eta iratxe bertan ikusten dugu e, otxailan epaitu zuten, eta irailan behatzean e, zigorra betetzen hasi zen. Horretara urteko, zigor bat e, torturaren eragin arrazoen gatik. Orduan, nahiz eta horren ez torturatu, e, tortu, ondorioa ondorio jarraitzen dute, sorritxarri jarraitzen dute. Iratxeren kasoaz aipatuko dugu. Julien Arzuaga, berriro, botoko zuzut, galdera, herrialde, erresuma guztietan torturatzen da? Molde ezberdinez, baina torturatzen da? Informazioa behar dudelako beti atera? Bueno, ez dakit, herrialde guztietan, baina bai testo inguru ezberdineetan e, tortura aplikatzen dala. E, esan behar da, e, txosten nazioarteko txostena daude, relatoreak bade, bade, e, nazioarte maian e, irakurketa bo egiten dutela, eta egia da, egia da baita ere, eta hoi guan interesgarria da puntualizazio bat, e, tortura ere oso terminoza bala da. E, ezan nahi dut, hiru elementu horiek, e, funtzionario bat, tratu bidegabe bat, eta motivo batekin, pentsa zenbat bortizkeri ematen dira mundu mailan eta hemen bebai. Eh, Horro sartu daiteke bortizkeri poliziala baina guk orreri ez diogu tortura daitzen baizik eta ditzen diogu bortizkeri edo eh desproporzio poliziala eh, gal eta olakoak baita ere lotura eh bat euki duena poterearekin eta poterearen agenteek ere praktikatu duten emin eh, gabe hori ere torturatza hartu daiteke baina guk orreri bestera batera ere deitzen diogu es eh? hori izango zen eh, Uda zikina, gerra zikina, edo estatuko terrorismoa, ez e, gartzela bera eta lehen aipatu da, ez e, tortura, tortura zuria ere deitzen zaio, ba, askotan ere eta dispersioaren politikapean eta e, salbo ezpenezko legedia aplikatuta, hainbat ba, eskubideak ere urratu direnez, un, tratutxarraren handik gertu egondaiteke, eta definizio horretan sartu baina guk horreri ere, Zalbuzmenez e, e, politika penitenziaria da ditzen diogu, es? Oran, ondo egongo litzateke, papizka bat guk eta e, aipatzen ari diren zenbaki hoiekin, eta euki izan duen dimensio hoiekin, Tortura hau Euskal Herrian, ba seri deitzen dieguo, nik uste dut ez da gehiago akotatu bea eh? argi daukagu, baina beste termino edo beste gertakizun hoien gandik ere limitrofeak izan daitezkenak ere akotatu nahi noen, ba bueno, pentsatzen du dalako segurumente eztabaida dana, ukamen inkomunikazio peko torturari buruz batez ere hitze eh, eingo dugulako, eh? A -a Ander Iriarte zu karpeta urdinak dokumentala egiteko eh, hainbat txosten, hainbat eh, entzuketa egin dituzu E, zer da torturata zer da julenek zio mezela dola definituko genuke zehatzago. Alde batetik handago e, Juleneko sodeo azaldu duen definizio juridikoa. Eta gero dago beste gauza bat dala e, torturazalea eta torturatuaren arteko harremana eta helburua jartzen duena gure dokumentalak e, izen aldatu zuen egokitu na izan genuelako ba, hemen gertatzen zenerako eta lehen deitzen zen crack soyua. Eta hori, deitzen zankarak soinua, zeren nik nolabait e, ikusten dituen bideo e, guztietan, ikusten dituen e, irakurtzen dituen tekstu guztietan, eta undaka izan ziren, zoritxerrez. E, ikusten nuen bazala momentu bat denak deskribitzen zutela, bakoitzak bere imaginarioarekin. ez, Batek esaten zuen gogoratzen naiz e, labezo morro bat balitz bezala, eta bere e, azala utxiko balitz bezala, beste batek e, portzelanazko panpin bat eutxiko balitz bezala, eta hutste hori. Baina denak entzuten duten nolabait, austura soinu hori. Eta hor dago funtsa. Zudakazu, e, botere bat, botere sistema bat, ez bakarrikan beti jartzen dugu fokoa torturatzailea, baino jo strukturala da. Badago persona bat ejekutatzen duena eta beste bat ideologo bat. Eta azkenen horren helburua da beste pertsona hori suntzitzea, el suntzitzea eta beste pertsona hori bere voluntadean jartzea. Claro, horregatikan batzutan da horren zaila ere definitzea. Ez da berdina, e, adibidez, bere e, buruan hola dauken prestatua, agian militante batek oso argi daukala estaduari erasotzenari zaiola, eta bere militantzia oso zeadukala bagian bera kebratzeko, ez, behar dana, ez da berdina. Eta orduan berak bera pasaduenako misalde ez du agian ere keresikera tortura bezari identifikatuko, edo ez dago kibre hori. Ordea demagun guk hemen ezagutzen dugun kasu ezagun bat, ez, uzara, e, berri egunkariako langile bat, eta ez duzu espero inondik inora hau pasatzea. Orduan, lehen golpearekin, jaba karrikan biolentzia polizialorrekin, zure burua nola birrin duen eta eta nola hausten e, e, zaraen berak nahi duenera, baina beste puntu batean jartzen zaitu eta jartzen du personari. Horreatik handa definitzeko saia. Beraz, ez dezagun definitu zenbat golpetan, ez? E, pauperezek esaten zuen bezala, jende asko zegoen esaten zuen, ni eute torturatu. Ez nautelako beste horrek adina golpe, jo. Ez nautelako beste horri egin diotene egin. Ez? Tortura ez da zenbat golpea man dizkizuten tortura da, lortu duten zu nahi egin etzenuen hori egitea, zu persona bezala, zure printzipio eta zure esutasun guztioi egin suntxitzea. Eta estadu batek hori egiteko erramientak balin badauzka, hor e, jartzen da torturaren, neretzako hor jartzen da torturaren funtxa eta aldi berean bere definizioa. Hmm. Bai, nike hitz hartu eh, olatz? Bai, bai nike zintzurretan ere Bueno, nikuzte dut, eh, ez dakit, gisa azkubiden ikuspegitik egiten den torturaren definizioa beharrezkoa dela, baina ban atoranderrekin ez dela nahikoa tortura fenomeno politiko bezela, eta e, ulertzeko eta ez dela nahikoa ere e, torturaren bizipena ulertzeko. Nik gustatzen zaidago hemengo e, unibertsitateko EHUko irakasle bat Ignacio Mendiola E, torturaren gaia ere landu izan duena, eta berak e, aipatzen du, ez nola, estatu guztietan sortzen diren espazioak, uneak eta komunitate torturagarriak. Eta, e, bueno, bintat, modernitatetik e, gaur egun arte, ez, lehenago tortura publikoa zen, eta ordutik bilakatzen da sekretu bat, baina aldi beran jakin bar den sekretu bat, bere efektu hori izateko ez. Eta definitzen du tortura dela bizitza eten egiten den momentu edo leku hori, baina esaituzten hau hilten. Beraz da bizitza ta eriotzaren arteko ez, bizigarria ez den e, egoera edo leku edo momentu batean egotea ez. Eta niri adibidez, e, bueno, bera garazteleraz definitzen du ez, baina niri adibidez da e, definiziori, e, bueno... Uztut, gehiagur biltzen dela, behintzat hemen gatazka armatuaren testunguruan egonden tortura mota horri, komisaldegietako torturari. Ze banator e, beste tortura esperientzia batzuk e, e, daudela, eta igual guk ez diegula horrela deitzen ez? Hmm. Nekane, ados zaude e, olatz dena uetik arranduena, nekane partegi aipatu duen e, zita hori, ez? Bizitza eten eta ez et zaituzte hiltzen uzten baina, baina bizitza eten bai. Zure esperientziatik, zer zango zeniguk, eh? torturari buruz, zer den torturari buruz, definizioa zari gara egun Ba, en, nik olatzen esan du bidetik ere, hor badago, esaldi bat ez daten dena torturatuok hildako bizidunak garela, Hildak, hildako bizidunak bezala ateratzen garela komisariatik, eta nik uste dut hori e, poliziak Badak itela, non son, non, non txitu, eta, da, e badakitela gun eta hoe da tortura moderno honen atarian hori da nola suntitu eta markarik ez utzi hor pasatzen dituztela inkomunikazio egoeran bost egun hoeiek horretan eta ni karan nuke ba, emakume bezala e, tortura sexistaren gaia izan ere ba, metodo guztien artean ba gure ideiegati bakarrik ez baizik eta en gaitu gortzen emakume izateatik hartu dugun erabakiagatik eta erabaki nola, nola baita, en patriarkatuak ezarritako roletan ba, ba sartzen, ez? eta eh, nik eh, horrela sentitu izan naiz, eten hori, kraxsoinu hori, anderak esan dena, horie denak, baina nere kasuan egiten ari naizen bidea da. E, inkomunikazuego eran, tortura pean beraiek erabak ez ni hil edo bizirik ustea, baina orain palean agoela, ba, ba, nik nahi dut e, nire bizitza dengan erabaki, e, eta hori da tortura ez baita, bost egun hoietan e, e, tortura komisarietan gertatzen dena, baizik eta haratago, eta ondorioak, ez tortura pertsona bakarrik, baizik eta inguruan, familian, amengan, e, militantzian, uste duen ondorioiek ere kondutan hartu behar dira, eta ekimak ezaten zuen bezala e, perrezoak ondela erogu eskuzpetxean ditugu, baina ies ere, asku iESari ari eman genioen berriro torturatuak ez izateko. Horregatik, e, torturaren metodoak, da dimenzioak, eta nik uste, orain dik, garatzeko dauzkagula, eta bukatzeko esango nuke e, tortura askotan etarekin lotzen dela baino Euskal Herrian torturatu da eta aurretik eh eta den jardun armatua zego bitartean eta ondoren nere ikusten dugu aparatu osoa prest ba, estatu terrorismoaren barruan ba, tortura sistematikoa eta strukturala delako eta prestagoela dagoela berriro ere torturatzeko eta hor ba, ba, e, e, klase politikoa medioak, e, medikuak, e, epaileak eta gizartea ere nolabait parte dala eta hori denari buruz zitenen konokea. Nikane, nikanetza parteki suk senion e, e komisaldean, e, bueno, bizitza, ez? Bizirik utzi edo, edo ez utzi, ez? E, Erabaki hori beren esku eta justuki iratxe zorzabalek ere hemen kimarzoa garen dokumentalen Alako zerbait ere ateratzen da ez? E, berak e, zer nola kontatzen zuen e, bere torturako garaiaiak ez? Bai, horrela da. Nik ere... Txoin, txoin. Ah, aixin maheren niszen batzan galdera. Batxak urratzela besteak bezela, guardia zidur batzela. Eta... Eta izan zen momentu bat, bagela gela batean eman induten eta saltu zen tipoa eta bueno era gutzi ba, zian ba forensa zela ezni ezni eta esatentzean ba hori ga ereko no situartziala mo, ni momento horretan oso oso, oso gaizkinengon oso oso gaizkitat eta ta saltu egiten nun gerturatzen zen bakoitzen eta eta saltu egiten nun ez ez, eta ez eztezuk itzeko ta usteko ta, eta ez esni ez ezni ezni siniste ta mundu bueno, raxaitzeko san zian ta, e, Bago ninen, ez dakit, ordu la orden, ordu berdi, nia ulki batean dardarka, ta. eta ez zere esan gabe zinun, ez nio zen izten. Bat bidea Baina, beldurra baino gogoa. Nik ez non niltzeko beldurra, ninekan gogoa. Bakarrikan, ne? duzu. ez zindu zu. Baino, alizan Gogoa, bai. Hiltzeko gogoa zion, iratxo zortzabalek, hori, yes, neko yes, bideganek egindako yes, yes, elkarrezketa horzen. Yes, yes, yes, yes. Nekane, hori aipatzen zenuenzuk ere ez? Hiltzeko gogoa mementu batzutan, ez? Bai, bukatzeko, suplikari hori bukatzeko. eta egia da nik e, ba, kontra jarri amaten du, baina batzutan hori ez, ba, bolsa aplikatzen zutenean ito larriak hartzaten bai, nola bat e, saiatzen hitzala ba, Boltsa apurtzen bizirauteko, baina beste momentu bat hori da, nahi zen un. Hori bukatzea, baina horre ere ezin zen un, zu kera baki, beraiek kera bakitzen zuten. E, bai, zu hil edo ez, eta nere kasuan ere, ba, pistola bat e, jarri zideaten e, baso batean, eta hekuzio simulazioen zuten, eta eta baino gehiagotan petsatun egun horietan, ba, nahiago nukela, tiro hori egiten gertatu balitz, ikusita ez, bost bo egonetan baze ba torturak jasan beharrizekan noetan Kima zuke iratxea zuharzabalen kasua bizikungi ezagutzen duzu eta e, laguna zahara gainera, harreman handia duzuet dokumentale egiteko momentuan, olako lekukotasun gogorrak, bere amarekin ere izan zareten luzat zizte egiten nola bizi utaz familikoek olako lekukotasun bat entzuten duzenean? Entzuten duzuenean? Bueno, egia da eh gure dokumentalen hori agertzen da eta kasu askotan hala gertatzen da eh torturatu eta senideak askotan ez dute horta sitze egiten itz, ez dute itze nahi o ezin dute eta gure dokumentala plantatuen unean eh aukeroriek igenun ba genekigun eh beraintza izango zela bai bai baitare eh modu batean lasaigarria eta bueno eh gu iratxeri iratxekin hasi ginenea, pues bueno, gogorra oso goren sitegun berrelatu entzutea baita Marini besena e, entzutea eta bere amarena. Ge, bere amarena hori da. Eta gero Marini bezek entzuntzunean iratxen ikusi dugun audioa, bo, oso oso gorre izan duzen, zen, bueno. Gero, geroran eh Nik uste, ondo indi indiela biei e, gaietaz mintzatzea. Hmm. Nekane eta olatz, e, zuek behar behar lekokutasunetik ere, ongi egiten du entzuteak, olako, olako lekokutasun azkarrak, e, berriro oroitaraztea pasatuako hori beharrezkoa da? Hmm. Nekane? Nekane? bai nik e, ezbait publiko geitea ez dut ariketa pertsona bezala ikusten baizik eta ere ariketa kolektibo bezala izan ere badaki dela ba, batzuk eraitsi dituztelako komisarian eta horiek ezin dutela itzegin eta beste batzuk ba, rekurtsoak ez dituztelako nirebentzat e, e, nikusten torturatzailek ere hori nahi dutela guk e, torturare buruz ez hitz egitea, ez salatzea, ez gai izatea eta neretzako, ba, batez ere audientzia nazionalean 18/18 emezortzi EPA eta politikoaren dira eh tortura babesten duen epaitegiaren bihotzean eh salatzea publikoki egitea eh zuek torturatu ninduzuen etzen uten ikusi eta gaina torturatzailep bat ezagutu E, bertan ezagutzea eta begietara begiratzea ba pertsonalki oso e, pauso handia zen eta eta hoe ba torturatuen ahotsa, zalaketa ahotsa ekartzea ba ba bueno, ibilbide horretan lagundu dit eta nik gustuet hori dala, ez? Eh bakoitzak egiten duen zalaketa horrek ere nolabait besteentzako ere balio baliodula Nik ere hori pasanun, eh, zurekin identifikatzen dira, eta niri horrek asko laguntzen, etorregatik ba, deitu ziaten nire bihar nasen ba, ba, parte izateko nolabait, ba, nuen inungo dudarik izan, eta gero esan behar dut ere ba, salaketa egiten dagoan, izkuntza, e, e, izkuntzaren gaia. Zaten nik e, salaketa egin behar izan dudan aldiro, egin behar izan dut, nire ama izkuntza ez denean, espanyoles, audientzia nazionalean, Suizan atxilo dutakoan, ba, zilo eskaeran aleman ez egin behar izan nuen, eta lehenengo aldia zen, hori euskaraz kontatzeko aukera nuela, eta horre nabaritu nuen, ba, sentimentu ez eta hitz egitea ba, nola zauria hor barruan berriro irekiten zen, eta gero hor daude ez, kosto pertsonal, Eh, suposatzen du salak eta horiek egitea, hori norberak ikusi behar du, eta lepizkabat, ba, ba, beste nahoena, uste du momentuan da, naiz eta gero, ba, orpantaia tan egon, edo egun erokuan en, oso gauza gogorrak, eta barua minea ematen dutuna kontatu, ba, Suizan bizina izen horrek, nolabait, eh, ba, beste nahuela, eh, gero, denan begietan hemen ez egotea, eta eta... Eh, Nikola lantzen dut, betzaturturaren esalaketan. Eh, Ander, hiri arte, oraitze, eh, bai, olatzerraia eh, bai, zu, olatzerraia zu. Bai, bai, bai nik dena dela, e, bueno, nik badutkezka bat gai horrekin ezta, e, nik duruten zait e, nekane bezela eta beste hainbat e, e, pertsonak e, egin duten, urte luze guztiagoetan egin duten eta honetan egiten ari diren e, lana i dela gorputza aipintzea,zen berriro kontatzea da gorputzaipi, Torre dakar ba, zauriak dakar Buruko Minak, dakar horeka e, galtzea eta dakar biztainin bat gauza e, egun horietan edo hurrengoetan. Eta egit, egiten zait egiten ari den alegin hori, ez da torrela bat inondik inora e, hau da e, tor, pertsona torturatuak isiltasun hori apurtzeko. egiten ari diren alegina, Ez datorrela bat, gure egizartea, torturaren helburu e, politikoekin e, aplikatu den tortura, torturarekin, egiten ari den, hartzen e, hartzen e, ari den jarrerarekin. Nik ustu, ez dugula baloratzen e, testigantzan mateak duen zaitasuna. Eta gainera urte luzetan, inolako konpainamendu gabe eta e, egin izan dela, bai. Eta uste dut, e, benetan dela gaibat, hausnartzeko hau da. Zer kontatu, non kontatu, nori kontatu, uste dut, e, merezi duela hausnartzea. Eta ziurazki, kontekstu soziopolitikoak eragiten digula. E, zer kontatu, edo norekin egin horretan, Tortura, ez dakindola esan. Tortura, ez denean aitortzen, etengabe, loten gara, amabi, amar, bost, egun oietako... E, bueno, teknika ezberdinen aplikazioari eta hori kontatzeari ez. E, nolabait, e, aitortza balego, agian elkarrizketak beste batu izango lirat ezta. ze zauri eragindituen e, gure gizartean, egun sozialean, egun kulturalean, eta zer egingo dugu zauri hoiekin, zarazoa, ez da e, lehen pertsonan tortura bizizan dutenak edo edo gure zen ideak, baizik eta nolabait, gizarte bezala nola berregin gaitezke, egora honetatik, ez. Mm. Torran ikustu dut maia horretan, e, bueno, nik irabatke eskarria, ez, e, iruten zait gaur egungo e, egoera, nahize eta oso posinagoen, e, adibidez, bi filmoiek zinemaldira e, e, iritsi xana, ez. Baina ez da, ere, e, bueno, egondako erantzuna, ez da. A ari hortatik iratuaz bai Ander, iriartze eta bai juleni ere, egingo dizuet, galdera beretsua, E, Oroitzxeez e, martxilootamenndi egunkariago zuzendaria atera zenean eta berak aipatzen zuen e, behin da berriz ez,ri honek herri gixara e, be, tortura li behar dio benetan adarretatik utsi ez da onargarria ezin da inoiz e, gertatu olakorik eta izarta behar du benetan erantzun tinko bat ez mezu behin da bererepikatu zuen ah. anderzukzerrit duzu az. Baie, a ber, Gizartearen gauza... e, benetan eusten dio edo benetan e, gaiari eusten dio edo ez? Bai, bueno, zaitu nahizpiskat e, men apunte batzuk hartzen e, zeren gauza asko daude kontuan hartzeko e, itsegitea edo ez itsegitea familia artean bakoitzak bere kasuistika dauka nik nereitarekin egin dut eta dokumentalean egin dut eta elkarrekin nik dugu bere tortura bideoa baina nik bai, uste dut nereitak etzuela beharrik, hori esateko. Beneitak egin du rekonozimentu bat ulertzeko, berea torturatua dala bera da, lehen osan dugun kaso oitako bat, ez zuelakoa dinagolpe jaso edo, bueno, oitako bat bada, eta orain balakigun nereitak jasa zuena tortura dala eta hala dago zertifikatua. Kontua da. Kontu zibiri bergara, e, torturatu askoren esposizioarekin. Eta batez ere, ze esposizio mota eskatu zaien. Hemen tortura historikoki denuntziatu duena eh, ezkera bertxaleko mugimendua izan da, eta hor eh, gauza asko sartu dira. Alde batetikan erramenta bat izan da. Ezkera bertxalearen zat, eh, baita ere, politikoki erramenta bat izan da nola eh, esateko estaduaren kruelkeria Eta politikoki erabilida, baina ez da geregi irekinai izan meloia, zergatikan. Alde batetikan, e, leno esan dugu eta julenek esan du, tortura balio duela mugimendua Ez Ikusteko jendeak, e, e, pero usteko persona e, suntxitu bat mugimendu baten erdian, eta mugim horrek, kanzer bat, minbizi bat bezala zabaldu desanimatzeko eta mugimendua usteko. Ordun, ekilibri hori e, denuntzia egin eta aldi aldiberean mugimendua ezapaldu, ba e, egindu jende asko, denuntziatzen atrebitudin asko, kakotzen artean, E, objektu politiko bezala erabiliak izatea. Nere ustea dau. Ze pasatzen da, hemen norbaitek denuntziatu nahi duela aurrera, baina baita ere gimbeltza konpanamiento e, psikologiko eta sozial bat. Zergaitikan, hemen edo zen biktimak, terrorismoaren biktimak, beste mota batzuen biktimak, badaukate estatuaren laguntza, psikologoak, behar duten laguntza, laguntza ekonomikoa, hau da bere bizitza rekonstruitzeko. Hemen e, torturatu askok Juanber dira bere kabuz, bere poltsikotik, askotan, mm, asko diruigabe, bere poltsikotik ordaintzera bere rehabilitazioa. Daude horrentxe bertan eh, torturatuen sarea psikologo asko ez zirela eh, mugimenduen urbilekoak, baino hasiz direla jasat jasotzen jendea eta deskurritu zutela beraien traumen azpian tortura zegoela. Eta espezializatu dira torturan ez ideologiko kiurbiltzeu delako, baizik eta hori aurkitzu zutelako bere gizartean. Eta gero ere, kontutan dezagun ere, eutxitinko, ez? E, eutxitinkoaren mitua lehen esan dugu torturak bilatzen duena dela kiebrea. Ordun jende askok ere, torturatu askok nola baiteko e, hori ez? hitzein izanagatik agatik, ze izen eman dut horrek ekarri dituen konsekuentziak. Eta beraz, eskatzen zaien ean zuzen hori eta kontatzea hori, e, karo, gero miniorrekin zenek laguntzen diea. Z zenek akompainatzen dio e, bueltako kotxean etxera, uhum. zenek laguntzen dio hitz egiten nola sentatu duen e, prentxaurreko aurrean, eta hor bakarrik egun dira. Orduan duan, e, itsegitea bai, menio, bakoitzak aurkitu behar beren neurria, eta eman berzaizkio tresnak, gizarteak eman berzaizkio tresnak. Eta hemen oso, oso, oso latza iruditzen zait, nik ez dut itsegingo Espainiako gobernuak. Espainiako gobernuak ez daukatxo osteen ofizial bat Ez daukat xosten ofizial bat, re, e, nazio bat esako relatorek e, esan dutena impekable dagoena, Zeinetan berreun profesionalbin gehiago keginduten lan, esanez bere poliziak egin torturatu egin duela. Eusko gobernuak badauka, eta bere tortu, poliziak torturatu duen horretan, beraz rekonozitzen duen horretan tortura dagoela, nolatan bere zerbitzu publikoak osakiretzak eta guzti hauek ez daukate psikiatrian e, e, linia kliniko bat, a Hahaueininttzeko genero violententtzerekin dagoen bezala. Eta gero gainera dago beste problema bat eta hau juridikoki eh, agian norbaitek errebatitu eh, dezake, baina ni askotan esaten dago ez, eh, logika askoren artean, zin da gurezin da eh, lero komentatzen genuen ez adibidez, ze kolpe gutxi eman dizkigutenez eh, zinemaldian torturaren gaia jartzegatik. Be bueno, kontua da eh, bai egintzuenean, zuenean eh, la pelota bas kamedemek, kolpeak eman zaitzizkia, nolabait horbazegoelako e, bueno, zea politiko bat e, non kolpeak ematen ona zan. Meni, torturaren kasuan, kolpeak ematea denuntziatzen dutenei, ez da ona ja, isiltasuna. Isiltasuna behar da. Zeren horrela ez esaten ez daukanik lekurik hitz egiteko, baina ez duzuez giten, ez zer hori aldatzearen. Eta zein da daukagun problema juridikoa. Problema juridikoa da, Espaina, Europako Estatu guztiak Bezala, Frantzia nintxertan kriston arazoak dauzka e, Pariseko periferian, e, bueno, Italiak ditu azken urtetan tortura denuntzia pila bat, problema da denak sinatua daukatela Romako estatutua. Mm. Da Romako estatutuan argi eta garbi jartzen du lesa humanidade krimeko definizioa. Da, goian daude e, gauza batzuk eta behar daude beste batzuk, eta kumplitu barrituzu goiko batzuk eta beko bat. Osa, goiko bat eta beko bat. Z goikoen artean daude ze gauza sartzen diren tortura. Eze goza sartzen diren kribea de lesa humanidan. Eta hoien artean dago tortura. Tortura aplikatzea, persona bat tortura aplikatzea, ez da krimen de humanidad. Baina, bigarren parte hartzen balin baduzu badago, e, talde edo ezaugarri batzuk dituen talde baten kontra egitea. Hau da, artzen balin baduzu tortura, eta aplikatzen badiozu sektore poblacional bat egin. Guazen okerrenean jartzea, ez? Estaduak esaten duen guzti hori edo batzuk justifikatzeko esan dezaketena. Torturatu guztiak, etarrak torturatu dituzte. Bale. Eh, eskubide estadu batian, zuk persegitu behar dituzu persona horiek legeak dauzkan erramienta guztiekin. Bajo, erakundea, baka, imaginatu, erakundeko militanteak bakarrikan ere, torturatzen balin dituzu ari zara, ezaugarri konkretu batzuk, eta helburu konkretu politiko batzuk dauzkan, persona batzuen kontra, talde baten kontra, tortura aplikatzen. Eta hori krimen deleza humani dada. Mm. zein da problema, hemen ez sozaia izango litzatekela gauza hauek erdizka tratatzea edo marra bat pasatzen bada eta rekonozimentu bat balinbadago, ja meloia irek egiten da. Eta nik ustenuen eusko gobernuaren txostenarekin, bintzat eusko gobernuaren barruan, meloiori zala. zela. Eta zerbaiten hasiera izan behar tzuena, zoritxarrez, ematen du amaiera zala. Julen, Julen hartzuagak, hemen e, andarrek e, hainbat ari izkigo. E, bai, lucegindu, torresan dut apuntatu nula, papur batu. Niket beti pentsatu dut eh guke landu dugunean e, tortura, praktikatu dugunean, eh torturaren kontrako borruka ez da alako e, dinamika instrumental bat izan esateko estatua se dan eta estatua deslegitimatzeko. E, tortura aplikatzen duen estatu batek ja berez deslegitimatuta dagoelako. Ez nin nahiago dut e, kasu honetan eh Martxelo esaten zuena herri gisa erantzun behar geniola torturari bi helburuekin geldi arasteko tortura kasu gehiago ez egoteko eta jada ba, tortura sufritu zuten pertsonak birgaitzeko errekonositzeko erreparatzeko. eta horre olatze komentatu du eta berarekin oso ados nago e, torturaren inguruan lane egin izan dugunak eta niri askotan leporatu didate bai torturatuek eta baita ere psikologoek zauriak bein eta berriro zabaltzen genituela. Mm. E, torturaren inguruan komunikatu behar genuenak, salaketa sartu behar genituenak, e, komunikabideen aurrean, rentxaurrekoak egiten genituenak, behar genuen testi, behar genituen testigantzak. E, momentu batean, e, nun testigantzek bakarrik e, errelatu bat egin zezaketen torturaren praktikaren inguruan. Hu, teknikariok, esan genezake abokatuak esan, esan genezake bea momentu batean behar genituen eh, testigantza eta nip, e, orain konturatzenaz eta orain esaten dut seguramente gaizki eginda testigantza horiek eskuratzeko ba apurtzen zirelako apurtzen genituelako ez es? eta espero dut pentsatzea gaur egun ja ez dela beharrezkoa eh, testigantzak ematea ja norbait fase bat eh, pasatu dugula Ez da la, e, beharrezkoa lehengo pertsonan kontatzea bost egun hoietan in komunikaziopean, lehen 10 egun hoietan eh, komunikaziopean ze praktikak egiten ziren, ze mina eragiten, zen ze metodoak erabiltzen ziren gaur egun jada hori superatu duta daukagu. Lako, pente, pentsatu dugu gainera garaibatea non esaten zen, ba, torturas da asistitzen, tortura e, terroristen manuala da, e, gesurrak dira, behartuta daude, e, testigantzak eta e, salaketak sartzera, horatzen sartzen... Bueno, fase bat superatu dugu. Pentsatu nahi dut gaur egun inokez duela m, tortura e, salantzan ipinten, ez direla e, beharrezkoak E, testigantza e, pertsonalak e individualak ja da praktika kolektibo bat agerean dagoelako, ez? Faltako litzateke e, hain zuzen ere e, tortura sufritu dutenei merezi duten erreparazio eta eh ematea. Eta hau esaten dut gaina egun batean non e, urriak 12 espainitatearen eguna gaur gorazarre egingo saie Guardia Civileei, Ejertoko e, hainbat eh Ba, eurek izan direnak e, torturatzaileak atzaieak eta gaur bueno, garaie eta irabazle moduan orkestuko dituzte, berriro ere seguramente tortura bairatu duten pertsonen nolabait ohorea e, eta duintasuna zapalduz. Ez? Orban lan asko geratzen zaigu egiteko, esan mesala, fase bat zupazatu ditugu, maila batzuk igo ditugu, eh, jarraitu behar da. Olatz eta nekane, olatz behar behar olatz duan jamitea zurekin? Bai. Ze gehituko zenioke, horre Julenek esandakoari, ze gero nahiko nuke bukatu beste gai batekin eta izbat nahiko zenuke gehitu? Izbate Julenek aipatu denari bai. buruz, bai, edo andergleno aipatu du ari buruz, hain eainbate ari muturirikizkigu bai. eta Bai. Bai. Eh, bueno, izbatean ordun sai jakingo zaiz. Bai. Eh, Alare, bueno, bannator, baina uste dut, eh, bueno, erabatz bannator, e, ulertezina dela nola e, erakunde publikoak e, ez dituzen bitartekoa jartzen bitarteko publikoak e, torturatuen eta beraien senideen beharresberdinak eh betetzeko, hori argi argita garbi, ta baita dire diote genero ikuspegitik, eh emakumen etxeetan nolaz dizien sortzen e, emakumentzako zera ez, espazio, espazio ezberdinak, baina uste dut ere e, guraldetik ere e, orain dik bestain bat gauzare egin daitezkela, bai. Ez garelagon gonbea harain aitortzen zai, hau da, hoiek aldarrikatu bardirela, mobilizatu bargarela, eta agian gure herriak gutxi mobilizatzen ari dela, iruditzen zait, eta e, inposatzen ari zaigun isiltasun berri hori, uste dut ez gaudela une honetan apurtzen, eta bat nator, ez da testimonioarekin apurtzen, zik eta beste hainbat e, bitartekoekin, baina ustut badagoela e, zer egin eta gugeu ere, hau da, ez, euskal gizartea banatuko bagenu, konbentzituak edo tortura ikusi dugunak, edo bizi izan dugunak, eta eta bestaldera begiratu nahi izan dutenak. Bai, ba, konbentzituen artean edo tortura ikusi dugunan artean ere badugula, E, zerregina iruditzen zaite maia, maia horretan. Esate baterako, ba, bakar dadegoia hoiek ez daitezen emanez. Zer tortura zerbait bada da, gerora geratzen diren kulpa, lotxa eta isolatzeak. Eta ez termino psikologikoetan ulertu eta bakarrik. Zik termino politiko, sozial eta kulturaletan ere. Eta hoiek ez badira lantzen, oinez darraite. Torturaren lanak, oinez darrai, lanean darrai. Lanean da, rai, ez bada hori burrukatzen, <tot> ez? Emazten kasuan, mugimendu feministak edo erakunde emakumen eskubideaz arduratzen diren erakundeak ez badute torturaren gaia oraindik gaur egun eh, agenda politikoan sartzen, ba, torturak dituen eh, minak eta berondorio sozialak mantendu gingo dira. Orduan galdera da, aber gure gizarteak hori nahi duen edoz duen nahi, ez? Ez dakite gu pelota auztu de itzuli bardi hogula gizarteari. Nekane? Ere. Nekane txapartegi? zure ure azken izbat... E, ari gara, biskaita ikusten, etorkizunari e, begira geroan e, nola ikusten dugu? Olatzek ziren e, torturak darrai oraindik zer diozu? Bai, nik esperantza jarriko nauke, ba, eh, kontzientzia kolektibua sortzearena, hor ikusi dugu, ba, mugimendu feministak eren ola emakumearen aurkako violentzia o genero biolentziaaren aurka, ez, ze, e, ze gauzak eginditu, ba, nik sinisten dizut, eta niri ere, ba, ba, aitortza politiko horrek edo gizartearenak ere asko balio dit, ba, ibilbideontan, E, jarraitzeko eta ni Nafarroari egingonioke bakuku bat ikusitan nola Nafarroan personaa torturatuak ez zupetto politikula atibabatzen da antolatzen ari diren, eta nik bideo horretatik dira nahi nuke ba, baino legitimidaek gehiago inork ez duelako ez, torturari buruz hitz egiteko eta borrokatzeko ba, nolaaba beste estatu biolentziaren aurrean, ba, era hildakoak eta ezin dute itzegin, beren familia, ingurukoak direitzeiten dutenak eta gure kasuan ba, lehen esan dutez. Hildako ba, biti duguna izaten jarraitzen dugu, eta nik hor jarriko nuke ba, etorkizunari begira indarra, eta bukatzeko zane nuke neik e, urte guztiaguetan, salaketaren inguruan gogorreleagin zaitena da, nolabait errua guri botatzen digutela, ba, ez degunean salatzen, ez denzik gulako salatzen, edo Ba, nola bait, proba nahikoa ez ditugulako, eh, edo kontak hortan ez ditugulako nahikoa kontatzen, eta hori gertatu zait, eh, Estatu Espanyol-Mailan epaitek ikuztietan, eta eh, eh, Europa-Mailan ere, Suizan ere bait, ba, gubandik espero delako, ba, dena kronologikoki eh, kontatzea, gero gainera, ez sinisteko. Ba, Beste lan nola bait, eh, gatazka, eh, politiko, Euskal Gatazko politikoaren barruan, Ba, tortura sistematikoa azaltzen dalako, eta hori eskutatu uh, nahi delako, eta nik beti esan izan dut, hori berriro torturatzea dela, eta horregatik, ba, lehen olatzek zaten zuen bidetik, eta julenek ere kontak izunen, e, garaia, edo detaileena nik uste e, e, bukatu dela, ba, aldiro ez irikitzeko, eta itortza politiko kolektibo horren bila, ba, beste bidea bilatu du eta nolabait e, guk torturatuak izan behar dugula suketo politiko. Eta gure emankezunare bukatzear da. Azkin bat utziko izutan der, zurian deriri arte, bukatzeko gure torturari buruzko zaio hau? Mira, nire hau sesioa, leno justo aipatzen nion, entrevistazia horretik da nola iritsi, horren e, arte iritsi ez garen ez? Hemen egintzen e, inkasta bat Euskal Herriak, e, eta hemen e, Euskal Herrian, edo erkidegoan, ez dut gogoan, E, ikaslen euneko laro eitamarrak e, esaten zuen hemen torturatu zala eta denadakigu e, demografikoki botoak euneko laro ez da ezkera bertzalea Or, mainan, badago leku bat iritsi behar duguna eta ze lekura iritsi behar gara iritsi behar gara zeintzuren gana, jarri duten Europatikan e, ez, torturak ez ikertegatik e, egon diren amar kondenetatik zazpi dauzkan marlaska ministroi interior jarri dutenengana. Nola iristen gara persona hoien Eta nikor daukat obsesio hondi bat eta kontekstua ososo zaila dago. Ikertzenari Ikertzen ari nintzenen, ez, torturaren inguruan, irakurri nuen artikulu bate Tomasi Balienterena. Eta bertan zioen berak... Eta kiltzuen eta, magistratua. Da, e, Tomasi Balientek zioen e, tiro lanuka, sekuestroa, bomba eta guzti horren gainetikan denetan krimen okerrena tortura zala. Estadua bera humillatzen zuelako eta gizartea degradatzen zuelako hori idatzi eta bi eta garbitu zuen oren galdetzen dut pertsona hoien gana ez et, et, ura defendatzen zuten gana nola iritsi da nire nire obsesioa eta hori da pizka bat ere karpenordinekin saiatu saiatu garena ez oso zientifikoak esaten guk ez diogu eskatu eta beste torturatu bati kontatzea historia ja badago julerenk esan duen bezala orain datuak dauzkagu proba daukagu No la iristen gara, persoalien no gara. Hori da nere, nere obsesio haurentxe. Ba, obsesio horrekin, elituko gara. Mila esker, Julien Artzuaga, daino az daño behitia, nekan etxapartegi, kim Artzuaga eta Ander Iriarte, gurekin partzartzati, hartzatik gizu nonten, da hurrengo tartio. Bai, eskortu. Zuei, mi esker. Gozo,